І сказав розважливо, переконано, попереджуючи всі інші запитання. «Ви пам'ятаєте, як колись дружба стягувала хвости, міняла орієнтацію? Тоді ми тягнули назад увесь весь район. Зараз, мені здається, момент інший. Ні для чого ламати старе, коли воно ще може послужити. І поспішати немає чого. Не після пожежі будуємося». Ось ці півкомплексу. Закінчимо весняні роботи і приступимо до будівництва. Бо де інакше взяти людей? Знімати з польових робіт? Наші ж старі ферми ще можуть простояти кілька років, а потім почнемо помаленьку їх переобладнувати. Так мені здається. А ваш виступ на нараді? Запитав Дащенко. Там йшлося в принципі, сказав грек. І в принципі я за руками і ногами. Одначе не все разом. Візьміть зорю комунізму. Їм просто приспіла пора будуватися. А коли так, то вже, звичайно, комплекс. Ми ж ще можемо протриматись, щоб потім зробити капітально і розумно. Бо коли вже казати правду, не скрізь комплекс буде й до місця. От, приміром, у широкій печі спочатку планували вівчарство. Вівці ж згризають усе а гною після них майже не лишається. А отже, враз збіднили б землі. Я сам на початку трохи був захопився, щоб тільки одна лінія. А їх, хоч і в нашому колгоспі, мабуть, треба декілька. Одна провідна, інші – в підмогу. Він дивився на Дащенка, і, мабуть, через те, що не знайшов у його очах відгуману своїм словам, Зупинився майже на півслові, махнув рукою. А зрештою, мене можна примусити руйнувати старі корівники хоч і сьогодні. А не розпорошили ви часом сили, сказав Дащенко. Меморіал і комплекс. Грек стрипенувся, не його вдарили в груди. То одне, а це інше, відказав гостро. Парк і територію упорядковують учні а скульптор і його підручний працюють по найму. Та й просто. При чому тут? Примусити руйнувати? Я вас не розумію, сказав Дащенко. Замість того, щоб зважити все, знайти резерви, натиснути? Грек довго і уважно дивився на другого секретаря. Немов вивчав його. Немов виважував, чи можна йому сказати те, що крутиться на мислі? Чи той зрозуміє правильно? А тоді повів краєм ока на ратушного, дістав цигарки, закурив і аж потому неквапливо заговорив. Було видно, що йому самому не просто виповісти їм те, що роїлося в голові, бо, мабуть, воно не до кінця й визріло, хвилювало, турбувало, Шукало повного обґрунтування, глибшого опертя. Хочу я вам розказати. Прийшла вчора додому моя дружина. А вона у мене жінка бідова, митка, і каже. Слухай, чоловіче, а як ти гадаєш, правильно ми з тобою живемо? Я й очі на неї витріщив. Вісімнадцять років одружені, діти майже дорослі. Чи так живемо? Що ти кажу, мелиш? Я не милю. А справді весь вік суєта, поспіх, клопіт. День у день більший, нагальніший. Самі старіємо, а біжимо продкіше й продкіше. Вже й життя минає. Маємо що їсти, пити, у що одягтися. А чи зїли, одяглися? Де ми були, що бачили? Люди на Кавказі, люди в Прибалтику. Така велика наша земля, стільки на ній див. А ти в Крим позаторік їздила, їздила. Сама розказувала, ледве добула строку, потягнула додому. Заткнули рота, посміхнувся Ратушний. Заткнув, а по суті, на її боці правда. Ну, не в одно, курортах, подорожах. Ми не вміємо жити. Не тільки відпочивати, а жити. Ще не зовсім навчилися і працювати теж. Рівно, впевнено, без поспіху. Василь Федорович помовчав, затоптав цигарку. Може, я й не зовсім розумно кажу, а тільки обамбурила мене моя Фроська. І коли вже її голову така нерозумна думка влізла. Нічому ж розумна. Подивився на грека Ратушний, і важко було вгадати, вірить у його розповідь, чи вважає, що той все вигадав. А щодо поспіху, може, це щастя, що нам ніколиться? Ви прочитайте, скрізь пишуть про нудьгу. Люди не знають, куди подітись. Вчені визначили два вихідні дні то край, далі лихо. Ето, десь там? Ні, навіть у нашому районі. Ви сьогодні знайдете когось, хто б за гроші побілив хату, полагодив огорожу. А що в неділю робиться в райцентрі? Машин у шість рядів Поприїжджають І сізуються один перед одним Ну, ще п'ють І не завжди сетро, Та анекдоти розказують Отож, права ваша жінка, а не ви Треба вчитися культурно відпочивати До чого закликаю і вас цієї хвилини Сьогодні початок риболовлі Я прихопив два спінінги Тепер були здивовані Грек і Дащенко. Ратушний справді пішов до багажника і дістав два новенькі спінінги. Вони під'їхали до Десни. Дащенко скептично подивився на спінінг і пішов уподовж берега ліворуч. Ратушний із спінінгом праворуч. «Юшку зваримо!» – гукнув йому навздогін Грек. «Тільки з риби, яку самі упіймаємо», – не оглядаючись, відповів Іван Іванович. Василь Федорович дістав вудки і закинув їх під кущ верболозу. Він довгенько телесував над водою.